Mirela cu vocea de aur, povestea aurorei, frumoasa mireasa a soarelui, Glorioși, povestiri eroice. Autor, Elvira Bogdan. Editura Ion Creangă. București, 1981. Mirela cu vocea de aur, o minunată poveste adevărată pentru mari și mici. Capitolul 1. Căsuța din pădure. Era o prea frumoasă zi de toamnă, una din acele zile minunate, când aerul, îmbălsămat de belșugul de mirezme, de fructe coapte din jur, părea atât de ușor și boarea călduță ce se simțea în aer, o boare blândă, dulce ca o îmbrățișare, te făcea să respire adânc, cam bătat de fericire, fără să știi de ce. Și totul părea neobișnuit, misterios chiar în acea zi luminoasă de toamnă. Pădurea părea luminată feeric de acea sinfonie de culori fastoase, ca de vis ce se etalau ca pentru o mare sărbătoare a firii, despășurându-și splendorile fascinante ca o risipă de culori, de pe paleta ai bogată, de la galbenul șters înspre toate tonurile aramei, ce fulgerau umbre și lumini și sfârșind în acel roșu sângeriu, ce țâșnea ca un țipăt cu reflexele și învăpăierile lui de purpură imperială. Toamna Sărbătoarea feierică a rodului și belșugului firii. Toamna în pădurea fermecată. Într-o asemenea zi fermecată de toamnă, în pădurea bătrână cu stejar falnici, ce ținea de castel în luminișul de la marginea ei, s-au petrecut niște întâmplări foarte, foarte ciudate. În luminișul de la marginea acestei păduri se afla căsuța bine gospodorită a pădurarului Gheorghe, slujbaș la castel și a soției sale, cusătoreasa Emilia. Aici își duraseră ei cu chipzuință și voie bună de îndată ce se căsătoriseră locuința. Întreaga înfățișare a căsuței dovedea că în ea locuiesc oameni de ispravă, ce muncesc cu hărnicie. Chiar în fața acestei căsuțe se înălța un nuc falnic, bătrân, atât de bătrân că nu-i mai ținea nimeni -o la anilor de când se va fi aflat el acolo. Dar, oricât de bătrân să fi fost el, nucul de dădea roade an de an, roade îmbelșugate, nuci mari și frumoase spre bucuria celor doi soți și a celor doi ai lor, căci aveau și ei doi copii, pe Alexandru în vârstă de 9 ani și pe Viorica de șapte ani. Fiind ei oameni chivernisiți, pădurarul și soția sa să diseră în jurul casei lor ca tot omul gospodar și câțiva pomi roditori, un piersic doi peri din neamul pergamut, un măr ce făcea fructe de toată frumusețea, câțiva pruni și un migdal, ca să nu-și copilașii copilașilor după pometurile oamenilor din satul vecin cu pădurea. Pomi care dădeau și ei frumoase roade bogate, și de data aceasta, ca în fiecare seară de cum se înnoptă, pădurarul Gheorghe, reîntors acasă de la lucru, îi controlă pe cei doi copii dacă își făcuseră lecțiile, le dădu de mâncare și îi trimise la culcare în cămăruța lor după ce îi hrăniseră ca de obicei și capra și găinile din curte. Pe mama ei nu trebuiau să o deranjeze nici de data aceasta, să nu o obosească, deoarece ei știau că ea e bolnavă, șubrezită de nașterea surioarei lor mai mici, Mirela, care avea deosebita favoare de a dormi în leagăn chiar în aceeași cameră cu părinții. Astfel că familia se mai mărise cu încă un copil, o fetiță care a părinției dedusă în numele de Mirela. Evenimentul, formidabil pentru cei doi copii mai cei Alexandru și Viorica, se întâmplase exact cu o săptămână mai devreme, pe când ei erau la școala din sat, la care urmau regulat cursurile. Când s-au întors acasă, bucuria lui Sandel, cum era mângâiat de părinții Alexandru și a Vioricăi, țipetele lor de încântare și nemaipomenita lor fericire ca o surioară, nu mai cunoștea margini. Se repezeau mereu în camera mamei, fie amândoi deodată, fie pe rând, privind cu duioșie la micuța făptură învășurată în scutece, ca un șomoiog care dormea cu minte. Mirela copila nou născută era pentru ei ca o păpușă vie. Ea avea părul blond ca aurul, o pieliță fină și albă, albă ca laptele, buzișoare roșii, o guriță ca o cireașă și mirosea tare a lapte. Când ea se deștepta din somn și și deschise ochișorii, ei văzură că îi avea albaștri ca azurul cerului, și asta îi încântă și mai mult căci atât Săndel cât și Viorica avea ochii căprui și părul șaten semănând cu părinții lor și ei crezuseră până atunci că numai păpușile de porțelan au ochii albaștri. Mama, deși slăbită de naștere, făcea un has nespus de părerile lor și de mimica lui Sândel și a Vioricăi atunci când ei se pironeau lângă leagănul Mirelei, privind-o îndelung cu nespusă uimire și dragoste și făcându-și tot felul de semne de încântare între ei. Iar a doua zi dimineață, după eveniment, a fost o poveste întreagă cu plecarea la școală a celor doi copii. Pe rând veniseră pe furiș la mama atât sandel, cât și Viorica să o implore să-i lase să stea acasă măcar în acea zi, că ei nu o priviseră îndeajuns pe mica lor surioară, că ei trebuiau să stea acasă măcar în acea zi de neuitat, când aveau de musafir o surioară atât de drăgălașă și scumpă. Și scânceau, implorau, plângeau, dar mama nu le permise această absență nemotivată de la școală. Dar ei săriseră în sus, protestând amândoi într-un glas cu indignare absență nemotivată, e absența cea mai motivată, mămicule. Cine mai are în toată școala noastră astăzi chiar un musafir atât de drăgălaș ca surioara noastră? E foarte motivată absența, mămicule scump. Dar nu e musafir, dragi copii Mirela, e venită la noi pentru totdeauna și o să o puteți privi mereu cât vreți și oricând vreți, bineînțeles. Plecați la școală de grabă că iarăși o să întârziați. Copiii navură încă o trebuiră să se supună și plecare la școală, dar cu o mică mâhnire în suflet față de neînduplecarea mamei lor. Și de cum terminaseră cursurile, cei doi copii veniseră tot într-o goană acasă și nu se opriseră decât în camera părinților lângă leagănul micuței scumpei lor surioare. Tot mama a trebuit să le amintească de lecții. Seara, tatăl lor avea să-i asculte și se va supăra dacă ei nu și le vor face și entuziasmul și agitația lui Alexandru și a Vioricăi nu se potoliră decât după câteva zile și încetul cu încetul. Acum, după o săptămână de la eveniment, lucrurile păreau a fi reintrat în făgașul lor normal. Astfel că și în seara aceasta, cei doi copii, înainte de a merge la culcare, intrar în camera părinților. Priviră cu drag la surioara lor, Mirela, care dormea în leagănul ei, spuseră cu politețe părinților, noapte bună, adresară și Mirelei urarea noapte bună, Mirela, și se duseră la culcare. De îndată ce Sera lampa copii a dormiră.